бо усвідомлювали, що добра від такого стану вже не чекати. Дивна річ, ми не користувалися штучними засобами зв'язку. Інформація про час та місце зустрічі передавалася вживу, від одного до іншого, але це не дуже ускладнювало нам життя. О, то були золоті роки. Я так і не знаю, чи то громіяц все ж пронюхав щось про нас, адже час від часу ми переглядали вдома на електронних дошках події світу, щоб мати уявлення про те, що там відбувається, чи просто для цілковитої впевненості у відсутності непідкорених то була профілактична операція. Та одного разу в ламковості пішов рясний зелений дощ. Я цілий день не виходила з будинку, спостерігала за негодою з вікна, і ще не було зрозуміло, що то за опади, та тривога в серці не давала спокою, віщуючи недобре. Коли наступного дня я вийшла на двір, достатньо було торкнутися гілки фаркусу, з якої на мою руку впала зелена крапля. Кучіфу замовкла, в її очах блиснули сльози. Слухачам стало зрозуміло, що сталося по тому. «Я пропоную піти до книгозбірні», – оговтавшись, запропонувала Кучіфу. «А ми не втратимо даремно дорогоцінний час», – занепокоїлися діти. Відчуття часу знову непомітно вислизнуло з-під контролю стільки неймовірно цікавого і вражаючого їм довелося побачити і почути, причому для Клая приводу здивуватися і пройнятися було не менше, ніж у гостей Отісу. Сторінка 98. Однак, відчувши себе учасниками ексклюзивної екскурсії, діти не мали права забувати, навіщо вони тут. І це непокоїло всіх. Ну, час в Отісі поняття відносне. Сумно усміхнулася кучифу. Можна прожити роки, спостерігаючи, як тече вода у струмку поруч з твоєю оселею. Вони вже вийшли на подвір'я, і господиня, торкнувшись вказівним пальцем дверей будинку, вказала на невеличке джерельце в глибині двору. «А можна замить перевернути світ?» – продовжила тітка Клая. «Якщо не світ в цілому, то принаймні свій власний». «Ну так, як тепер сталося з тобою, мій любий племіннику. Чому я хочу повести вас до центру Ламковоса? По-перше, іншого плану ми поки що все одно не придумали. Але не це головне. Могли б це просто зараз порадитися і щось вигадати. Та я впевнена, що в дворах міста причаїлося немало вигнанців суспільства. Як я вже сказала, вони наші спільники». До того ж книгозбірня знаходиться в семісінькому центрі Ламковоса, поруч із ареною дідухів, а то особливе місце. Якщо лихоманці виявлять нас, а це, на жаль, неодмінно станеться, і то дуже скоро, добре було б, щоб ми були якнайближче до тієї арени. Тридцять. Вони вже прямували вулицею, продовжуючи шлях почати трьома друзями до зустрічі з Кучіфу. Охайна дорога між двома рядами садиб не мала тротуарів, тож вони йшли просто посередині. Діти вже знали, що ніякого транспорту в місті не існувало й тоді, коли воно було населеним отісатами. Однак за звичкою, виробленою в рідному світі, то Сергійко, то Сніжана, час від часу оглядалися назад, наче хотіли переконатися, що їхній безпеці нічого не загрожує. Сторінка 99 «Будьте готові до того, що в будь-яку мить нас можуть виявити лиходії груміядза, нагадала Кучіфу, хоча діти і так відчували себе, ніби під прицілами всюдесущих очей тарана. «Невелику фору ми все-таки маємо. Отісадко один на нас чотирьох. Отож інформація, яку зчитують з нього пристрої керування отісом, дещо змазана, розпливчаста». Крім того, цей пристрій певний час був відсутній в отісі, тому в системі стеження знадобиться певний час, аби його знову впіймати та ідентифікувати. Однак розслаблятися не варто, час не стоїть. Але маючи достатньо інформації про світ, в якому знаходитися –